Посилювали тривогу, але уманці все ще кріпилися, боячись втратити останню надію. На четвертий день облоги надвечір по місту прокотилася жахлива чутка, що ніде немає і краплини води. Уже дві доби населення не одержувало її, але терпіло спрагу, вважаючи, що вода зберігається на випадок крайньої скрути». Нині ж фатальна дійсність постала перед мешканцями Умані усій своїй жорстокості. Їх охопив божевільний розпач. Щенився страшенний гамір. Довкола залунали безтямні вигуки, несамовиті зойки, надривні благання, шалені прокляття, а до них долучилося ще й жальбне ревіння худоби. З настанням ночі паніка посилилась. Люди, мов, божевільні. Перекривленими від жаху обличчями палаючими люттю очима, блукали містом, щось пригукуючи, деякі матері в власними руками душили своїх дітей. На ранок загальне збудження дійшло до такої межі, що розлючена юрба, зібравшись коло замкової брами, з погрозами й лайкою почала викликати губернатора. Він вийшов у супроводі Вероніки Шафранського. Знавіснілий люд зустрів їх погрозами і прокляттями. Посипалося до кори. Мовляв, ще з весни почали укріплювати фортецю, а про воду і не подумали. Шафранський нагадав, що колодязь копали. «Вниз би тебе головою у той колодязь!» – крикнув тось юрбі. «І губернатора туди ж!» – озвався інший голос. Кілька каменюк полетіло в браму, але відстань поки що гарантувала безпеку представникам влади. Посилай просити миру! знову гаркнув перший голос. Миру, милосердя, пощаде! підхопив натовп, чіпляючи за цю думку, немов потопаючись за Соломинку. Тільки один рудий єврей, запаленими божевільними очима, видряпавшись на спини сусідів, замахав руками і несамовито зарепетував Смерть гайдамакам. Та його самотній голос юрба заглушила буйним ревом. Губернатор і сам вважав, що капітуляція була єдиним виходом із жахливого становища, а тому, вислухавши вимоги населення, звелів підняти на вежі білий прапор. Шафранський жестом руки, угамувавши крики натовпу, урочисто оголосив, що він сам поїде у ворожий табір і заприсягся головою домогтися, щоб при здачі Умані було збережено життя і майно її жителів. Хвилину тому юрба ладна була закидати Шафранського камінням, а тепер, коли з'явилась надія на порятунок, вітала його вигуками радості. Через годину Шафранський повернувся, виконавши свою обіцянку. Гетьман Залізняк дав лицарське слово, що гарантує всім безпеку і збереження майна, за яке візьме лише помірний викуп, але застеріг, що все місто, уся панська і державна власність із зброєю, із запасами переходить до гайдамаків. Єврейське населення раділо, пани покірливо мовчали. Незабаром гайдамацькі загони підійшли до головної брами. Усе начальство фортеці на чолі з губернатором, який держав у руках хліб-сіль, вишикувалося перед брамою, щоб урочисто зустріти гетьмана». Ось він усоправді найде гонтей цілого почту значних козаків, на чистокровному коні в'їхав на фортечний міст. Загули дзвонив в храмах, вийшло з хрестами духовництво. Орлиний погляд залізняка світився ласкавою усмішкою. Він поминув браму і нараз з юрби уманців пролунав постріл. Крик жаху знявся над Майданом. Постріл був влучний, куля пробила шапку залізняка. Він навіть відчув, як шалена черкнула по його чуприні. З-під шапки потекла яскраво-червона цівка крові. Обличчя гетьмана лиховісно зблідло, в душі його кипів страшний гнів. «Друже, тебе поранено!» – сполошився Гонта, почервонівши від люті. «Дряпнуло!» Кинув йому залізняк, зневажливо примруживши очі і, поволі знявши з голови прострелену шапку, глянув у той бік, звідки пролунав постріл. Младанович, Шафранський, Шляхта і євреї, які вийшли назустріч гайдамакам, відчули, що цей постріл вирішив їхню долю. І мимохідь слідом за гетьманом озернулися на зухвальця. Йорба розступилася. Всі побачили рудобородого єврея, обличчя якого палало несамовитою злобою. Залізняк відразу впізнав його.